tiraba osteguna dugu eta ostegunero bezalaxe, ba politika internazionala hartuko dugu Izpide Naziorteko abitu den centre Recondorekin caix 81on. Bai, egunon. Zemezo ondo. Ondo beti komo tu. Bueno, que orkoan eh hainbat gai ditugu jorratzeko, eh bueno, eta behin hasiko gara eh asteburuan izan diren hauteskundeekin, bai Rusia eta baita Iran ere. Ba, jo li da, ez? Ba, dirudi, aurten, ba, haute inguruan berri asko sortuko dira, eta sortuko diren tokietan gaieira, ba, bueno, protagonista potoloak dira, ez? Ukaipatu dezu, errusian dago ere iran, urtean zer estatu batua gere kokatuko da zerrenda berean, bere, ez? Ba, bai, ez? Ni ustez, importante izango dala. Uhum. Bai, hor e, izan ere, Errusian Vladimir Putinek irabazi ditu, edo beintzat ustez, dioten ez beintzat e, iruzurra izan delako, eta Putinen beak ere e, onartu du iruzurra izan dela ez? Horme, e, iruzurra esatea, e, baintzat iruzurra orokorra gehiak diren, hori da. Ba, ba, ba, da, egon dira, handagoa adibidez, e, iparkaukason, tchetsenia da gastan eta inguruko, ba, e, putxerazkoa kanpaina Navarriak izan dira, zenolako porcentaiak bai parte hartzea eta baita ere putien aldeko botuak. Esan bai, niu zted e, bai izan dala e, fraude orokor bat, baino gero, e, hemendik egin bat mendebaldetik botatzen die jende askoak eta askoak, zera, e, le porrasen saie Ba fraude eta hola, bueno, hombre, eh eh hitz mediático egitea edo komunikabiden kontrola eh transparentziare esa, eh seresan, ba Olako argulioak, ba, bueno, edo e, e, ustelkeria bera, es. Horrekin askok aipatzen dute, ba, bueno, e, izan dela ba manipulazioa egondala, e, fraude egondala, ba bueno, hombre, ez da joan behar e, rusiara ba, olako kasuak topatzeko hmm, eta hitz egiten balin badugu adibidez gari batean estatu batuetan, bu Floridan, eman ziren emaitzak, ba, bueno, Berez, bai, e, bai egon dira gora bera batzuk, Putinek badaki e, presioiak izugarriak izaten ari dela, zein dago azto ba pasaden urte bukaeran, hautezkunde parlamentariuak eman ziren errusianetan bai nioztek gehikeriak oso oso nabariak izan dira. Edes, Putin ba, nahi du ba, horrekin amaitu, babaki etorkizunean zei urte ditu aurrean ba, gauzak e, zuzentzeko edo e, gauzak pixkat e, aldatzeko, eta horrekin jokatuko du Putinek. Mm -hmm. Bueno, eta e, alijameneik botere gehiago eskulatutu, ganbaran ez? Bai, eta hemen ere bairak urketa antzekoa, ez? Zenolako e, notizia jasotzen ditugu e, iranetik, eta erruxiaren kasuan betzela, ni uste de et, eurozentrismo e, nabaria dala analizietan, loazterketetan, ez? E, Ezin da, e, aztertu irango erraditate politikoa, txuribeltzean betzela, ez? E, han badaude beste E, e, aktoreak edo beste piezak oso komplexuak, eta danak osatzen dute ba, hango erralitate politikoa. E, ezan beharra dagoa, eskundauetan, ba, bueno, e, bitxia da, zeren oain arte, e, gaur egungo lehen dakaria, izan da e, komunikabidentzat, ba, iaia mamu nagusia, orain ikusten dute ba, lehen dakaria eta alijamenien arteko leia oso estua dala, Ikusten da ere e, oposizioa, ba mugimendu berde inguruko oposizio hori ba oso sakituta dago la sakituta politikoki haien artean dirabide oso na baria eta horrekin batera ba esin dugu astu erregimen berak ere ba e, errepresioarein maigainen jarri dula aspalditik ez, eta orduan burusagi eta askok ba daude ezin dute politikoki parte hartu eta horrek ere baldentzatu du bere, bere jarrera es e, hauek beintzat publikoki boikotara deitu dute baina bueno ikusienda ba azuk aipatu duzuena Autezkundeak edo emaitzak eta gero eh, kontxer batzailean edo regimenen barnean tira oso nabariak dira. Eh, presidenten pote dean gero eta nabari izan da. Azken urzpe hauetan, eta bueno, horregatik argian buruzagin agusia alihamainik nahi du hala edo nola horrekin amaitu. ezin dugu astu ere, eta kontutan hartzekoa dala e, 2008 garren urtean e, lehen nakaritzarako hautezkundiak egongo dira iranen, eta han ja, ia gegienek dauden mugitzen haien piezak e, alihamainik nahi du ba segurazki hautagai eh, pixkat kontrolatuagoa eh, armaden ilaren ordez eh, ba bueno eh, argian berriro nere burua bere burua edo begin baten bat bultzatuko dula eta bueno horrek emango digu hrengo jabetetan ba segurazki leia oso estua ez eh, da e, aterako eh, komunikabidetan eta aterako dena ba segurazki askos lotuta egongo da ba energia nuklearrarekin edo ba erregimen eh, inguruko ba itxura E, ba, kaskar bat emateko, ez. <gülüyor> bueno, iranekin lotuta e, bor bilera bat izan zen pasaden egunean e, Benjamin Netanyahu eta Obama bildu bilduzinen, eta Israel gerraren alde, zen. Bueno, bai, e, hori da letra undila, gero letra txikietan ikusi bera da, ez, ni usted, momentu honetan argi dago estatutako etaiko auteskunde kanpainarekin ba, bai Israel edo Israelenguru Kolobia ba presio isugarriak kokatzen egiten haindia ba hango e, politikoei ezin da asto baita ere ba momentu honetan bai demokratak eta bai errepublikanoak estatutakoetan ba kanpoko politikai begira mantentzen dute jarrera oso gogorra ba oso alkoi bateko jarrera Eta honekin batera, bai egatu da, zukaipatu duzun e, bilera hori ez. E, berrido ere, ni uste izango gala digien bat ofensiba dialektika bat, e, bai irraeletik e, eta bai estatu batetatik, ba embargoekin, sigor ekonomikoekin, eta baita ere olako adierazpenarekin, ba nahi dute ala edo nola baldintzatu, ba iran barnean ematen agi diren, ba mugimenduak, edo auk. Au, Hukerak iriki ba, aldaketa, edo regimen aldaketa bat bultzatzeko. Hortik aurrega, ba, bueno, ni uste dut oso zaila dala momentu honetan, bai estatu batu entrat, eta segurazki baita ere irrelentzat, ba, e, guda iriki bat martxan jatzen e, iranen kontra ez e, zindegu aztu iran ez da errealitatea islatu bat, eh, iranek ditu ba, eh, lagunak eta baditu aliatu oso preziatuak, bai eskualde horretan, baino baita ere beste munduko puntetan, eta horren aurrean, ba, ez da inerrexa, ba, holako eh, gehiikieri bat martxan jartzea. gainera ezin dugu hastu ere, Ba, Afganistango gatazka eta irakeko gatazka, naiz, eta ofizialki le, bata e, amaitzea dagoen, eta beste haia amaitu bezala oskesten digute, ba bueno, hango egoerako reindik, ba dute e, estatu batuetako politika desente, ez, eh, et berez, e, eraso militar bat, iranen kontra momentu honetan, ba bueno, ez da oso erresa, ez da oso, oso kalkuloan bintzat ez deteniko katuko. eta horregatik zeurazkinetan jahu eta obamanen arteko bilera horta, Ba beste neurriak, ez, jarriko diamartxan Segurazki gogortuko gogor dute Ba zigorrak eta Enbargoak E, Segurazki ere, Israelek jasoko du baimena ba, jarraitzeko bere gudaz ikinarekin, zinde guaztu, ba, iranen bertan zenbat irakasle eta zientifiko dira azken hilabeta huetan, antentatu ondorioz, eta gero horrekin batera, ba, bueno, ikusikin behar da, ba, presioi dialektiko edo diplomatiko hori noraino deitu, eramaten dute bai estatu bateetan eta bai irrailen. Uhum. Bueno Eta Estatu dut eh, lotuta, eh, aste arte handia edo delako hori, eh, badirudi eh, izen argi bat ez dela atera, baino mik rumnik dituela boto edo paper gehiago, ez? Hori da, hori da, e, rumninei, bueno, datuaren arabera bintzat bere izan da, garaia, ez? Karo, e, askok eta askok esaten dute horrekin batera, oa ere ez du demostratu gaitasun bat, ba, bere inguruan adostasun zabal bat egiteko eta sortzeko, ba bez, asko, zakonagoa alderri barnean. Ez. Berak esaten du, ba bueno, momentuz, oa ere, denbora daukan, e, uda handago eta uda llegatu arte, ba bueno, zaiak e, erak eta mugimenduak emango dira, eta seguraski, Horrekin, ba, bueno, agian lortzen du, ba, bere burua lehenengo lerrotan kokatzea, ez. E, gaur gaueko emaitzaen arabera, ba hori, ez, agian ez da nahikoa, e, ba behintzat e, beste arerio guztiak ba, leiatik entzeko, Ojaioren garaipena oso importante izan da, batzuentzat oso estua, baina naiz eta estua izan, berarentzat eh, klabea zan alde zaurretik eta romneik anirabaziz gero. Ba bueno, bultakada oso polita jasoko, jasoko du. Bere inguruan oindik mugitzen direnak, edo gelditzen diren hiru hautagai berarekin batera, baina santoruren kasua, ba, emaitzak ez dira txarrak, bigarren lerro le batean kokatu eta dago, le, le, bigarren postu batean, e, bere naia da, gehien bat, e, gaztelanienz esatunten bezala, antin mit, edo mit romnein kontrako botua jaso, ez? E, romnein politikaren kontra dauden guztiak, edo, e, pixar, e, boto bere, ziko tartean. Errepublikanoen barnean, ba, bera, bere ganatu, ez? E, momentuz, ba, bueno, e, horrekin, Amaitzak e, politak jasotzen ditu, ez dakigu hori nahikoa izango dala ba sakon bat aurtesteko orokorrean eta gero beste biak ba kasuan e, bakarrik irabasi du Georgian ezin degoazu Georgia da bere E, e, estatua edoan enbeintzat urteak eman ditu, orduen hori ba, normaltasun batean kokatu gara, baina hortik aparte ba, ez du lortzen ba, santorun gainditzea, eta hirugarren postu hori ba, zeurazki hemen digla izterrera ba, ja, ezin izango du gainditu. Ez. Eta bukatzeko dago Paul, e, honen leia ez da kokatzen hainbeste Ba e, burua edo hautagai nagusia izateko baizik eta. bere mesua bere diskursoa zabaltzeko errepublikaen artean eta haain arte ere, ba, horrekin lotzen baldin badegu bere naia edo bere hildo nagusia ba, emaitzaik nahiko politak ez mantentzen du aukera maretzeko leia honetan eta bere horrekin batera ba, mesu hori e, zabalduez. Bere ez, bueno, urrengo hilabetetan ikusiko da ikusiko da ere leia estu honekin ere agian errepublikanoek eh, galtzen dute aukera polita ba ja aurrez aurrez egiteko eh, Obamarekin agian gero ez dute izango aukerarik edo denborarik ba bere diskursoa Obamari edo Obama inguruan zentratzea baino beste saioetan aipatu dugun bezala, orain dela 4 urte Argudio berak erabili ziren eh, demokraten inguruan eta gero emaitzakan egon ziren, Eso, Obama lortu zuen irabazetan. Bueno, azkenik bi gai, eh, eh orain eh, Frantzira goaz, izan ere, hor ba, badirudi boikot bat dagoela Fransa oraren kontra, eh, txente. Bueno, eh... Hori bai, hori ikusi dugu prentxan, eh? Zenolako mezuak zabaldu du zaskozi eta bere inguruko ba, prentxan arduradunak, eta barrez, eta e, nika ipatu nuen, e, kampaina azizenian zasko ziren e, diskursoa, formak eta hori oso oso moderatuak ziren, eh? Iru di nahiko irikia, e, diskurso oso neurtuta, eta, bueno, e, ez dira pasa denborazko, eta zasko ziren benetazko iudia, benetazko e, aurpegia, bateratzen nahi gala. hemen bai topatzen dugu argi eta garbi, behar mendika horrera, ba, manipulazio mediatikoa, transparenzia eta beste argudiok leno aipatut ditugunak ba estatu Frantziarran ere sortuko dira, ez. Baienetzak, eh horrekin batera eta agian e, diskurso gogor honekin batera e, aipatuko nuke ere e, asko ziren adidezpenak e, etorkinen inguruan, ez? Berake aipatu du, ba berraztertu ber dela etorkinen politika, hau da, neurriak askos gogorragoak, gogortu aukera, ba Frantzian bizitzeko, Frantzian lan egiteko eta honekin batera ba nikuzte da eta garbi, ikusten dela e, beintzat e, bi klabe do bi gako, ez? Bata izango zan, e, diskurtso honekin nahi du, ala edo nola e, kendu badeza lepenen ezak multzoan edo lepen inguruko mugitzen diren jendeak, hori da eskumuturreko jarrerak, e, txobinistak eta frantziarroiek eta e, agian e, antzetik bigarrengakoa eta hau ez da berria, pasa den e, auteskundeetan eta orain dela Urtebe de xente ja Gerota Sabaldo dago, e, E, estatu frantzearran, eta da ba, identitate krizia. Batzuentzat, identitate krizia hori, hori nahi duten lotu torkinien edo olako jenderekin, baino egia da, momentu honetan estatu frantzearran ikusten dela argi eta garbi, bai eskumu turretik hasita eta bai sozialdemokratara haiegatutaz, ba identitate hori e, ikusten dute legoan deur, garaibateko legoan deur hori ba, desagertu indala, estatu frantzearren pisua momentu honetan estatu munduan zehar ba, ez daia apenas existitzen, e, ikusten dute ere zenolatako krisiak sakonak sortzen die hiri hundietan, ba garen Paris inguruko e, iskanbilak eta beste Marsellaan eta Barr eta bueno, hori da lotuz gero, ba, ikusten da hauek direla E, zituaztu ez, haue direla, ba hori ez, txobinistaren txobinistak, eta horrekin, ba, bueno, izegurazki ikusiko dugu, nola, zasko hasita, baino baina ere, holandek ere, ba, antzekoa egingo du e, diskursotaz, eta azken finean, denak frantzaisak dira eta frantzais proiektu bakar batekin bat egiten dut. <hieres> Eta, azkenik Siria egoera egunetik egunera okertzen ikusi ditugu e, aimat e, irudi oso bueno, zirraragarriak, ez? Bai, bai, normala da, esan eh? guda bat dago, eh, dena denez, bueno, orain bai badaude irudi batzuk Ezin dugu aztuan ere, momentu honetan erregimenak, eh, ba handia bueno, eh, ba, dauka, gauka, Alepons, eh, Damaskon, eta iri hundietan, baita ere minorianen artean, eta Libian gertatu zen bezala, ba, bueno, ba daude jende aprez, ba irudien inguruan ba presioi gehiago egiteko ba gaiskia e, da dagoen nazioarte komunitateen nazioarte maianda dagoen komunitate hori da, estatu batuak, mendebaldeko potentziak eta barreta bat. Eta horrekin segurazki bat baino gehiago nahi du hala do e, kanpoko intervenzio bat ofizialki bentsak aurrera egin. Eh, dena denez, momentu enés, bueno, eh momento honetan i ustez militarke eh, regimena alasaden aldekoak ba garaitu, garaipena lortu dute. Eh opentsiba militar hori bai eh soldaduekin eta bai Ba, arma potentekin ba, bueno, lortu du, lortu naiz zuutena. Eta ordez ikusten dugu beste zen e, toki batean nola mugimendu diplomatikoak ere martan jartzen ari diraez. Ikusi behar da hemendik aurrera zen izango den Errusiaren paperan, tzat clavea da e, Errusia eta Txinarren betoa haain arte baldintzatu du asko eta askok, ba, estatu batuen planak, baino e, e Rusia horain autoezkundiak eta gero e, ber, antolatzen du bere politika inguruan, ba, bueno, agian gai da ez dut esango nik, eh Erregimen aldaketa sakon bat egiteko, baino agian bai presta daude negoziak etaen bitartez, ba alasa de bat ipintzea eta alasen, ba, e, edo E, momentu honetan bere, bere postua, edo postutik or, postu horretatik entzea, ez? Bere, mm. e, ikusiko dugu urrengo egunetan, dani usteet ez dela izango e, denborazkoetan gauzakola aterako dienek, baino bueno, Rusiaren papera aldatzen bada, eta pres baldin badaude negoziazioen bitartez, bau, sakoyek egiteko estenatokiare aldatuko da, eta, bueno, ez dakik gu, sepuntura ez dakik gu, sepuntura Washington prestagoela ere, ba, jemen antzeko hau bat eburzatzea momentu honetan, Sirian. Batxente, rekondo naziorteko aditua mila eskerbeste astebetez gurean izateatik, izan ondo eta hurrengo arte. Mila eskerzuei, ondibili.